Că nu rucește neava... La de argintă unor i a dormit. Dar stolurile de corbi, rotindu-se în zare peste pădurile încremenite, nu le vezi, Medistos? Nu vezi petele roșii ca purpura nălucind pe zăpadă? Roșii ca sângele... Jocuri amăgitoare de lumini, Cotiso, Or vedenii zămislite din temerile tale... Mm, din temerile mele? Da, e cu putința. Decilis! Poruncește, Cotiso. Ia-ți călăreți și pornește în grabă spre șirul acela de dealuri. Cercetează, creastă cu creastă, băgăună cu băgăună. Și dincolo de ele, cercetez cât poți cuprinde. Să te întorci până la căderea nopții. Vom pune tabără în susul răului. Dar iscoadele lui Boristene s-abia s-au întors. Două zile au cutreierat în prejuri fără să întâlnească nimeni. lasă mie dreptul de a cumpăni, Diecilis. Îndeplinește porunca. Voi face în tocmai, Cotiso. Cărmâitor și o căpetenie de oști Nu trebuie să lase nimic la voia întâmplării Demnă de laudă E prevederea ta, Potiso Dar mă întreb dacă nu cumva E deprisos în zilele acestea Îmi pare că nu ne amenință nicio primejdie Bătrâne Medistos, vednic Blând Nu fi de lez necrezător n am mai văzut furtunii Scate într-o clipă Tocmai când soarele lucea mai diniște Tăria Romei nu mai e aceeași mm, Știu ce vrei să spui S-a dus vremea când Cezar ei făceau să tremure pe toți scârmâitorii lumii. În afară de unul singur, Burebista. În afară de el. Dar Burebista nu mai este. Pe umerii noștri apasă cum greau apăvară. Dar și marele Cezar a pierit. Urmașii lui, Octavianus și Antonius, Sunt gata să se încaere pentru cunună. Puterea Romei se frămițează în luptele untrice. Cezar a pierit, dar nu și legiunile lui Medistos. Iar cei doi pot oricând să uite vrajba, Pre a se arunca asupra noastră la oaltă. Bântuie presințirile, Cotisă? Mm nu sunt e o judecată firească. Poate să pară cam întunecată, ci red, dar mai bine astfel, decât să fim luați fără veste. Dar oare dovezile de prietenie și prețuire ce ți le-a arătat Octavianus prin soliile lui mm -hmm. nu atârnă de fel în cumpână? Și nu este oare o bună cheză și efăcăduia la că ceva da de soață pe fica lui Iulia?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 Mă frământ amarnice Îndoiel medistos Cotiso, am întâlnit un pâlt de călăreți Vă avangarda legilor romane? Niciuna Nici una, nici alta Spun că sunt soldați de la lui Antonius Căpetenia lor, ce pare a fi om de seamă Are pentru tine o solie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 E hotărât să treacă istrul și să supună pământurile dacilor. Îți vei pierde tronul și libertatea, Cotiso. Atunci cum se împacă toate acestea cu făgăduiala ce mi-a făcut că mi-o va da de soasă pe frumoasa ei fică? Minciun și momeală. Aceeași promisiune solemnă i-a făcut-o și lui Antonius. Mm, să se cred, oare? O știe draga Roma. Nu mai șovăi Cotiso. Intră în luptă alături de Antonius. După izbândă, îți va rămâne prieten și oritor. Poporul tău se va bucura în liniște de roadele pământului. Nu uita! Triumful lui Octavianus înseamnă pentru noi peirea. Regele Cotiso știa bine că, neînvoindu-se să-i dea ajutorul lui Antonius,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 Poruncește, Cotiso. Ai grijă când va începe navala, în nu te avânta prea iute cu călăreții tăi. Pe și trebuie să te urmeze de aproape. Despărțindu-te de ei, romanii te vor împresura și te vor zdrobi. Le cunosc prea bine, Iscusința. Bizuie-te pe mine, Cotiso. Mă bizui de Cilis. ești un luptător nenfricat, Dar să nu te cure tinerețea și înfierbântarea. Noi doi bătânem Medistus. Vom lupta alături ca întotdeauna, ca întotdeauna. Ce se întâmplă? Ce? Ce este? Ce privește, privește, privește, privește cerul Cotiso. În în oh. se întunecă-n în plină zi. O, o până ce se acoperă fața? Iesem rău Cotiso, privestit-o de nenorociți. Sfârșiți! Nu vreau să aud baiele și vorbe nevrednice, chiar dacă cerul s-a schimbat într-o scoică de întuneric. Oșteni sunteți? Sau femei frigoase? Mai bine,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 cum ar fi sporit roadele ca și roadele gliei. Dar iată, pentru astfel de pace, or pentru umbra ei înșelătoare, trebuie să ne vărsăm noi sângele astăzi. Cotisto, e timpul. Cavalierea lui Octavianus începe să se miște. Antonius! Îi va ieși împotrivă cu cele mai tari cohorte. Tu învăluie vărășmașul și izbește-l dintr-o lovitură, așa cum a fost plănuit. Fii liniștit, Flavius. Vom izbi ca grindina. Vitejii mei, fii ai pământurilor dace. Iată, acolo scântează vulturul de argint al lui Octavianus. De voi atârnă!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 Cei mai folosesc acum generalului de băcia și curajul său? N-am mai rămas decât noi împotriva lui Octavianus. Mă întreb cât îi vom putea ține piept. Românii încercuiesc. încercui așa! Voruncește retragerea, Cotiso, vom pieri zadarnic. Nu zadarnic, Metisto, nu zadarnic. Faptele vitejilor nu rămân niciodată zadarnice. Înainte, loviți fără fruțare! fără tot eroismul lor, luptătorii lui Cotiso fură copleșiți în cele din urmă. Puțin războinici daci, între care și regele Cotiso, scăpară din cumplitul valmașal. Cei mai mulți acoperiră câmpul de bătăi cu lor, iar alții fură târâți în robie. Vreme de doi ani, oastea lui Cotiso nu mai fu văzută pe țărmul drept al istrului. Puterea regelui Dac părea cu totul slăbită. Și iată că din porunca lui Octavianus, o mare armată comandată de generalul Marcus Licinius Crasus, proconsul al Macedoniei, porni să înfrunte pe Bastan, neam războinic și neînfricat brășmaș al Romei. De ce ți s-a întunecat privirea Crasus? alungă neliniștea și grijile. Campania aceasta se va încheia cu o biruință strălucită, sporindu-s gloriei.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 Că brațul nostru e încă fără. Nu, trofia și răzbunarea trebuie să ne fie călăuzat. Dacă Romania rămâne liniștiți din de Istru, Nici nu m-aș gândi să-i exabia. Dar ei nu vor rămâne. Într-o zi vor veni. Asta o știu prea bine. Pentru clipa aceea am pregătit eu asta. E o oaste puternică și cutezătoare. Nu trebuie să ne fie teamă. Teamă? Cine vorbește de teamă?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 Ne-a lăsat mândria și drăznea și porunca de a ne apăra pământul chiar cu prețul sângerii. Îl vom apăra Cotiso, cu viețile noastre! Știu, Dieciris. Vă cunosc vitezia și puterea de jertfă. Să fiecare pas trebuie bine Să unim bărbăția cu prevederea și cu de divace. Și este!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 Clipa așteptată!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 Pădurea aceea de pe mal? Parcă nu era acum câteva clipe. Nu e pădure, Crasus. Se mișcă. Sunt călăreți. Uitește, Crasus. Și de cealaltă parte s-a evit un șirac întunecos. Și încă unul. Încă unul da? Sunt daci, Îi recunosc. daci lui Cotiso. Nu-i Război în regiului dacă au pierit. sunt umbrele lor ieșite din infern, Rubrius. Când le vei simți înțepătura săgeților, nu te vei mai îndoi.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 Dă-i semnul așteptat, Medistus. E timpul să pornească năvala. Au pornit, pătrund în rândurile vrășmașului ca secerători în lan. E rândul nostru, Cotiso! E rândul nostru! Să înceapă dar și morții! Întăriți-vă cugetul și brasul! Pentru liniștea vetrelor noastre și pentru liniștea celor pieriți, la luptă, fi ai pământului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 si trae